Intellektuális ember. A budapesti Albrecht lovassági laktanya a mai Dózsa György úton az akkori Arína úton állt. A kiegészítő parancsnokság ide rendelte a behívottakat bel- és külföldről, lett az illető Sánta, a vagy elmeháborodott is. Érdekes, hogy sorstársaim között egy sem akadtak ki a katonai bevonulást életcéljának tekintette. Szegény inkább kenyeret kerestek volna, a gazdagabbak pedig bíztak a felmentésben. És nem is hiába. Megjelent a híres színművész. Fia nem sokkal később már az alkalmatlanok között várta a kapucédulát. Megjelent a milliómos sejemkereskedő. Fia ugyancsak az alkalmatlanok közé került. Érdekes módon az alkalmatlanok között nem egy akad, aki kitűnően szabott zakót, csikorgóan új, remekbe készült cipőt hordott. Protekció kérdése volt a felmentés, avagy egy kis fineszé. Lehetett válogatni. Néha elég volt egy törzsörmester is, aki jó pénzért úgy eltüntetett egy kartotékot, hogy azt többi a vezérkari főnök se találta meg. De akinek protekciója vagy finesse nem volt, kisebb-nagyobb hibával is táglik lett. Ilyen kisebb hibának számított a vérző gyomorfeké, a százas vérnyomás, a szív idegi zavarok, az aranyér, az ötdioptriás szemüveg, stb. stb. Ott álltunk hát Pali Ikremmel, mert ő is hazajött, amíg el nem bíráltak csoportjába a kies udvaron az orvosi szoba előtt. Pali az alkalmatranokra tekintve felkiáltott. Hely, ha én is, én is köztetek lehetnék, szép magyar, vitézek, aranyos, leventék. Hiába kiáltott fel. Behívták őt az orvosi szobába, és öt perc múlva, mint Horti Miklós legszebb katonája lépett az alkalmasok regimentjébe. Magam pedig a nagy, párizsi felbuzdulás után lényegesen kisebb lelkesedéssel vártam sorsom hova fordulását. Budapest, Párizs után úgy tetszett nekem, mint egy vidéki kisváros. A négy év alatt mit sem építettek, kopott villamosok, gyér-autóforgalom jellemezte az utcákat, és már a felületes szemlélőzés is meggyőzött arról, hogy ez a város száz évvel maradt le a metropoliszok mögött. De mégis az én városom volt, itt mindenki az én nyelvemen beszélt. Hiába! Ez az én hazám, Magyarország. Nem sokat elmélkedhettem, nevemen szólítottak. Van a szavam, kérdezte a főorvos Arezres egyelőre nem tőlem, hanem az előttem álló szatócs külsejű köpcös emberkétől. A telikvens, ezt azonnal megfigyeltem, nem lelkesedhetett a katonaságért. A Lezredes úr, kérem, felelte, alig megyek fel az első emeletre már liegek. A szívem ugyanis... Az alezredes sztesztoszkóp nélkül csak úgy magyarosan illesztette oda a szűrös fülét az újonc jelölt ugyancsak szőrös melkasához. A szíve úgy ver, mint a harang. De kérem a tüdőm! Lélegezzen! is. A szatócs külsejű nagyokat fújt. A tavaszi füvallat! Alkalmas! De kérem! Kísérelte meg még utoljár a már félig mundéba került rekruta. Luttapanva, nem tudok járni! Az alezredes cigarettára gyújtott. – Nézzen oda, fiam! És itt egy másik leendő vitézre mutatott. – Nézze meg annak az embernek a lábait. Az illetőnek talpai, akár a kacsáj, szinte szétfolytak az orvosi padlóján. Az alezredest kérdést tett fel. – Milyenek azok a talpak? – Hát, kérem, alezredes úr, azok lúttalpak. No, látja, fiam, az az igazi luttal. Lássa, azt bevettük. Hát akkor mit akar maga ezekkel a szép piskó a Alkalmas! Utána én következtem, az alezredes végignézett. Hentes? Nem kérem zeneszerző vagyok. És csinált már valami szép magyar katonai indulót? Nem volt rá alkalma. mostanáig Franciaországban éltem. És miket komponáltod? Dalokat, slágereket. Akar a zenekarhoz kerülni? Ahová beosztanak. A igazi magyar szív! Nem kér könnyítést! Alkalmas! Utánam a híres acélgyáros fia következett. Piros posgás arcárló lerít az egészség. Valamilyen írást hozott. Annak is igazi magyar szíve lehetett. Azonnal felmentették. Nekem úgy látszik megáltotta sok párizsi autózást, mert vállamon az agyon zsúfolt katonaládával nehezen értem fel gyalogszerrel, a többi alkalmassal együtt lihegve a várbeli Nádor határő laktanyába. Palit elvesztettem, máshová osztották be. A laktanya úgy látszik elkésett az újoncok fogadásának szervezésével, mert az első éjszakára nem volt fekhelyünk más, csak a puszta kőpadló a folyoson, sáadásul úgy voltunk összezsúfolva, mint a heringek. Fejtől, láptól feküdtünk, ahogy jött. Az én órom egy tápjó környéki atyafi nem éppen a lábával került közeli érintkezésbe, és nem volt elég illatát tűrni, de álmában, miközben övéjével álmodott, jó néhányszor orba is rugott. De eltelt az éjszaka, és a reggeli hat órai után mindenki a mosdókhoz rohant, és egymást tépve cibálva idekezett egy kis vízhez jutni, hogy macskamódra tisztákodjék. Az ügyeletes őrvezető torka szakadtából kiabálta. – Mindenki az utvarra! – Lerohantunk. Az önkénteseket külön bennünket érettségű nélküli határőröket megint külön. Egy őrmester állt az udvar közepére, a szolgálatvezető. Hegyi beszéde hadájön itt az utókkor részére. Kádvás fiaim, os katonák vagytok, az anyátok szentségit. Buták vagytok, mint a szárazkoró, amit a szamáresz, ha nem kap lucernát. Sok köztetek a falusi surmó. Kevés köztetek az intellektuális, az anyátok szentségit, fiai. De én magam intellektuális ember vagyok, mert 17 esztendeje vagyok katona. Nem is ismertek még, majd megismertek az anyátok szentségit, és megismeritek a városi illendőséget, ahogy az Isten szarna meg benneteket. Sokakat köztetek, aki az illemhelyen gyakorolja morzájeleket. Tudjátok-e, mi az a morzájál? Nem, kiáltották legtöbben. Nem s odalépett az önkéntesekhez. Találomra kiválasztott egyet. Mi a foglalkozása? A kérdezet kihúzta magát. Alázatosan jelentem, bakteriológus. Az őrmester dühbe gorult. Mit vág föl? Mondja csak egyszerűen, hogy bakter, hogy vasuti. Az őrmesternek ez a kiszólása percek alatt elterjedt a fővárosban. Egy másik önkéntes szólított meg. Magának mi a foglalkozása? Gépészmérnök vagyok, alázatosan jelentem. – No, mi az a Morse jel, fiam? A szemüveges, hosszúra nyúlt fiatalember szabatosan felett akárcsak holmi kolokviumon. A Morse jel Samuel Finley Morse rendszere, az elektromos írótelegráf közlési módja. Morse 1835-ben a New Yorki Egyetemen mutatta be először találmányát, és… – Maga se tudja, hiába, baszél! – És ekkor őrmesterünk újból az udvar közepére tartott, majd kinyilatkoztatta. Morzeljel, az, édes fiaim, amikor egyik-másik gyerek kimegyen az illendőség helire, papírt nem viszem magával, aztán a sietségbe a kezit használja papír helyett. Ami meg a kezim marad, azt rámázolja a falra. Hát ez a morzejel, édes gyermekeim, hogy az a radai rossebb. Azt ték, hogy kiküldök egy különítményt, hogy hozza rendbe az illem helyet. Akkor még van pufája egyiknek másiknak azt az ócska viccet felírni, hogy mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. Hát illet, meg ne lássak édesfiaim, meg kiverem az illetőből, hogy kicsinálta, csak úgy elküldöm kihallgatásra, hogy megfeketedik, kedves gyermekeim, ahogy az Isten, a többit tudják. Csakra gannyi, reggelire sorakonnyi! Végezte! Miközben őrmesterünk mondta magáit, a magáét, a mellette álló vitézjelölt állandóan sziszegett valamit. Nem kellett azzal vádolni az illetőt, hogy túl hízelgően nyilatkozott a szolgálatvezető szellemi képességeiről, inkább mintha a következő szavakat hallottam volna. Sőt, marha, címeres ökör, beteg gorilla, és ilyesféléket. Jobban megnéztem magamnak a bajtását. Vékony dongájú, szikár, vörös hajú fiú volt, ajkán valamilyen kesernyés vonás. – Hogy hívnak téged? – kérdeztem tőle, miközben csajkánként rohantunk az emeleti folyosóra. Futtával rám pillantott. – Veres vagyok! Veres László! – Hát téged? Én is megmondtam a nevemet. Aztán együtt álltunk a sorban, amely a fekete levesre várt. Kimérték a mi adagunkat is. Az édes fekete bizony nem volt hasonlítható a Café de Paris Café de a savanykás komiszkenyér az újdonság ingerével hatott rám. Veres Laci furcsa arcokat vágott. Bár inkább rántott lövest adtak És így folytatta. Mit szólsz a hegyi beszédhez? Ez a pacák örmester a hadseregben. Ha, intellektuális, mi? Mosolyogtam. Veres folytatta. Milyen legyen egy határőr, ha ez itt őrmester lehet. Ha, hát hiába. Kultúra, az kultúra. horthy azaz horticultúra. Elértettem a célzást. Figyelmesen néztem lacit. – Mi csinálsz civilben? – Napszámos vagyok a láncgyárban. – És te? – Párizsból jöttem, ott éltem, zenével foglalkozom. – Zenész vagy? – Olyasféle dalokat írok. – Áz igen. – De én is sokat napszámoskodtam, még dokmunkás is voltam Afrikában. – Miért jöttél haza? – A behívó miatt. Veres Laci a vállát. Egy parasztforma fiú, a nagy nagykezű rekruta megkopogtatta Laci vállát. Nem eszed meg a kenyeret, amit a kezedbe tartasz? Laci azonnal a paraszt fiú kezébe nyomta kenyerét. Hogy hívnak, kovávaló vagy? Tápiói vagyok, sühi, felelte a fiú. Nevem fabókandrás. András. De szólítsatok csak Bandinak, azt is megértem. Különben csaléd vagyok. Hatti. Én melós vagyok, felelte veres Laci. A bajtás meg zenész. Nem néztem vóm cigánynak? Így fabók. Hát te bandi, mondta Vereslaci, nem hallottál még olyan zenészről, aki nem cigány? Például Liszt Ferenc? Az is zenész volt. Meg lehet. Vereslaci bólogatott, és ebben a bólogatásban minden benne volt. És még nagyobb érdeklődéssel fordultam Vereslaci felé. Szinte hihetetlennek látszott, hogy ez a nap számos ilyen legyen. Talán jó családból származik, és lecsúszott. A fuvarozás körül ismertem én régebről nem egy napszámost. Azok műveletlen szeztestvérek voltak, kocsmatöltelékek. Olyanok, mint a párizsi kluszárok. Hát ez a veres mitől ilyen felvilágosult? De nem értünk rá tűnődni. Felparancsoltak bennünket a körletbe, megkaptuk felszerelésünket, amit az intellektuális osztott ki közöttünk. Mindannyiunkhoz volt egy jó szava. Téged, hogy hínak az anyád nem jó járt? Mi van civilben, bárdagos? A fejel is bárdokból van. Hogy tartod azt a puskát? a őve a pallón? Hát ez hazaárulás. Kapsz két akkora pofont, mint három téli kabát. No, mit állsz itt? Sákberúglak, hogy visszaszállsz, onnan onna jötté, mafla civil. Aztán kiosztották az ágyakat. Az emeletes ágyak egyikén volt az én helyem. A ér érfeküdhettem, az emeletet pedig veres foglalhatta el. Ennek mindketten örültünk, annál is inkább, mert századunk zöme tápjiói gyerekekből állt, akiknek az ismerkedés olyan természetesen, olyan magától értetődően jött, hogy az a városi embereknél elképzelhetetlen. Miután megkaptuk pokrócainkat, lepedőinket, vánkosainkat is, újból az udvarra vezényeltek bennünket. Csak hamar módunkban lett megismerkedni Attila úrral. Aki Besenci hadnagy, a századparancsnok helyettes alatt ugyan, de ténylegesen uralkodott a századon, a kiképzés vezetés gyakorlatilag az ő kezében volt. Ezt az ismerkedést a század szívesen elmulasztotta volna. Ha az intellektuális csak trágár volt, Attila szellemesen volt goromba. Sikerült is akkora rémületet keltenie a tápiói legényekben, mint a legnagyobb kalásztörlelő égi háborúnak. Feküdj, föl! feküdj, föl! Úgy ugráltunk a laktanya poros udvarán, miként a szöcskék a napsugaras lónán. Szinte örültünk, amikor a katonai stratégiában és taktikában annyira fontos tisztelgési gyakorlatok következtek. is szórakozottan emeltem sapkám síldjéhez a kezem, majd rántottam energikusan vissza a combomhoz. Gondolataim Párizsban jártak, lelkem Méri Clernél. Talán most ül ezüst lanciájába, hogy a színházba hajtson. Végig a Sanzelizén, a Kokkornál elkanyarodik, most a Passanyérre ér, befordul a Fobúrmomártra, megáll a színháznál. Szálud, veti oda a a portásnak. Morisz úr lejön a próbát nézni. Milyen áhítattal szokott mérik tekinteni. Talán lesz is köztük valami? Na, de nem hiszem, hiszen mérik ler a végén az utolsó búcsúcsókok előtt megértett. Meggyőztem őt, hogy amit csinálok, az kötelességem. Mindketten hűséget fogadtunk. Mérikler vitt ki a Gárdelesztre, már elhangzott a vonatindítást jelző sípjel, amikor még a karjaim közt tartottam. Purlavi, örökké, még fülemben csengett bársonyos hangjának minden szépsége. Púrlavi, Bika üvöltött rám Attila, szakaszvezető. Bika úgy megy magának a tisztág és mint a lakájnak a ballettánc. – Fekügy, föl! Fekügy, fő, fö, Fekügy, fő, Fekügy, fő! Mi a foglalkozása? – Mit feleljek neki? – villant átagyamon. – Mi vagyok én tulajdonképpen? – Nem végeztem semmit. Nincs kvalifikációm. – Elszántam, mondtam. – Zenész vagyok. – Zenész? – menj dörgött rám Attila szakasz vezető úr. – Zenész? No majd, elhegedülöm én a nótádat, hazaáruló. – Így akarsz tisztelegni, ha az utcán előjáróval találkozol? Képzeljál el ön, hogy vezérezredesre találkozik, és akkor ilyen civil tisztelgést vál ki előtte. Ön marha, ön bikanyaku, ön címeres ökör. Azért önözlek, mert a szolgálati szabályzat így írja elő. De hogy mit gondolok, az az én dolgom. Sose lesz önbő katona, piszkos civil. Feszes vigyázban álltam ő minden hatósága előtt. Önuralmamban mindig baj volt, most is. Agyam maj szétpattant a dütől, de annyit már tudtam a katona életről, hogy mindig a felettesnek van igaza. Arcom komoly maradt, de magamban tréfára fogtam a dolgot. Arra gondoltam, hogy mit tudnék csinálni egy ilyen alakkal a civil életben, ha mentők szállítanák kórházba, vagy kijönne érte a halottas kocsi. Ez megvigasztalt. Feküld föl, feküld föl, feküld föl, feküld föl. Hallottam Attila dühöngő hangját, és én szorgalmasan estem hasra, és tápászkodtam föl. – Térdeket hajlítni! Lassan! Ööd, Lassan fel! Ööd, Térdeket hajlítani! Nem megy! Fekülj! Föl! Fekülj! Föl! Mellettem állt pihenyben egy raj határvadász. Sorba a második veres Laci volt, akinek kiszaladt a száján. – Nem unja még! – Attila szakaszvezető meghallotta. – Ki volt az? Laci előrelépett, vigyázva merevedett, és miközben bátran, élesen nézett farkasszemet Attillával megszólalt. Alázatosan jelentem, én voltam. A laktanya falai is remektek, amint Attilla veres -Laci kiáltott. Viszok haza, áruló! Lazítod a fegyelmet! Sajnálod a barátodat! Alázatosan jelentem, sajnálom. Nem vétett semmit, és szakaszvezető úr megfekteti. Hogy hínak! Veres László, foglalkozásod napszámos. Ha, ah, szóval cucilista vagy. Ember vagyok. – Feküdt fő, feküdj, fő, feküdj, fő, fekül, fő. Negyed óráig kínoszta Verest ez a jutason képzett hóhér. Lehet, hogy vele is csanáltatták ugyanezt más hóhérok, de minden bizonyja felülmúlt a mesterét. Veres Laci már lihegett, zubbonya elszakadt, a veríték ömlött róla, a végén már csak ügyel bajjal tudott feltápászkodni, de szigorúan zárt, keskeny ajkai nem nyíltak szóra. Attila szakaszvezető elégedetten mosolygott. Azt hittük, hogy most majd valamiféle magyarázatot hallunk. Mosolya után azt vártuk volna, hogy beszédet tart a katonai morálról, hogy hiába, ez már a katonai élet, kemény, de igazságos. De nem ezt mondta, hanem így szólt, miközben mosolya megfagyott az arcán. Veres kiholgatásra meg! Fegyelem ellen való uszítás, lázítás, való vita, stb. Jabarát, barátom, magát se a katona szerencse. Jó, kezdi! Hamarosan belejöttünk a katonai életbe. A Ferenc Jóskai időkből ránk maradt, Molhalten und Weiter dínen elvet, még azok is szem előtt tartották, akik csak úgy fogalmazták meg, pofa be. A 30 kilométeres erőltetett menetek, hóban, sárban való kúszások, 8-10 kilométeres feltételezett támadások már meg sem kottantak nekünk. A 30 kilónyi felszerelés mellett még a golyószórót is cipeltük, és kibírtuk azt is, hogy Attila úr szeszélye szerint gyakorlatból hazatérve hűlt helyét találtuk ágyainknak. A szobák felforgatva, a katonaládák tartalma elcserélve, kapcáink sárral bekenve, a körlet másik oldalán hevertek, mert ez is gyakorlat, edzés, helytálás. Kitolni a legénységgel, bár ezt másképp mondták, tananyag volt a Ludovikáról elnevezett katonai akadémiát. Persze sok olyan felettesünk volt, aki kibővítette a tanyanyagot. Sokszor esett össze egyikünk-másikunk a fegyelmezési rendszer önkényes kibővítése miatt. Attilánk például az egyik tápiói fiú teljes felszereléssel addig futatta a menetelő század körül, míg a bikaerős, ízmos, teljesen egészséges falusi gyerek szívrohamot kapott. Az esetet követően nem a falusi fiú, hanem Veres Laci kért és kapott kihallgatást, mégpedig bejelentés címen és hiába fogadta őt Attila szakaszvezető, a bejelentést veres csak a kihallgatáson mondta el. nagy úr, alázatosan jelentem, bejelentést teszek arról, hogy Attila szakaszvezető úr Gerge István határőrt a téténi éleslövészetről visszatérően menetben teljes felszereléssel addig futtatta a század körül, amíg nevezett szívrohammal összeesett és még ma is gyöngélkedőn van. Vesenci hadnagy, ez a Ludovikáról nemrég kikerült tisztecske, összehúzta homlokát. – Attila szakaszvezető, Oza! Hadnagy úr, alázatosan jelentem, parancsára megjelentem. – Mi igaz a határőr előadásából? – Hadnagy úr, alázatosan jelentem, semmi. Gárgely nem a fegyelmezés következményeként van a gyöngékedőn, hanem azért, mert gyomortai fájdalmai vannak. Az igazság az, hogy éles lövészetről visszatérőben nótát rendeltem el. Gergely határő nem akar dalolni, mire a szokásos század körüli való futás parancsolta megnéki. E fáradt és engedét adtam neki a pihenésre. Pihenése alatt az egész századnak cigaretta szünetet adtam. Veres már nem először próbálkozik fegyelemlazítással. Egyszer a kihallgatásra rendeltem. Akkor egy hét lakatanya fogsággal megúzta. A fiatal hadnagy nem töprenged sokat. Utazítom Attila szakaszvezető, hogy tartsa szem előtt ezt a verest, és ha még egyszer meghallok valamit róla. Ne, <totot> jobb arról nem beszélni. Végeztem. A kihallgatásra rendeltek elvonultak. Attila a századot a vérmezőre irányította. És ez volt vereslaci fekete napja. Attila gondoskodott arról, hogy megemlegesse. Szokása szerint a nagy térség nyugati oldalára vezényelte a századot, ahol a part felől legtöbb volt a járókelő. Vihogó pesztrák, ráérő sétálók nagy mulatságára gyakorolta Attila szakaszvezető teljes hatalmát. Veres ezen a napon több fekücs fel fekügy könyvelhetett el, mint eddigi katonáskodásában együttvéve. Este, vacsora után, amikor bebetértünk a kantinba, Veres, mintha meg sem történt volna, mosolyogva itt a fröccsét a tápiói legények között. Mikor meglátott, felkelt az asztaltól és közölte velem a nagy hírt. A kantinosnak zongorája van, és ő már elintézte rózsikával, a kantinos lányával, hogy bemehetünk a lakásukba zongorázni. Mikor? kérdeztem. Vár csak! Veres elruhant is, kisvártatva, félszemmel kacsintva hívott magához. Csak azt láttam, hogy a kantinos, kiszolgált, alhadnagy bólintott, és lánya, rózsika, lakásuk ajtaja felé megy. Veressel utána mentünk. A lányka bevezetett egy egyszerű, régi módian bútorozott szobácskába. Ha csak szórakozzanak, és kiment. Elnéztem az ócska őskori hangszert, de lelkemben felkért az áhítat. Mérikler fehér pejelét képzeltem magam elé. A drága csoda zongorát és a mellette ülő édesasszonyt, amint mosolyogva kalimpálja le valamelyik témámat, vagy pötyögteti a próbára kész anyagot. Veres csodálkozott, amikor az Ósdi fekete zongorát előbb megsimogattam, majd lehajoltam és megcsókoltam. Aztán leültem mellé, és hogy megmutassam, ki vagyok, néhány nagy képű futamot kockáztattam meg rajta. Ilyetten hallottam a kiszolgált hangszer hangzavarát. Úgy látszik, meghaltak az ongora hangolók. Nem is szólva arról, hogy néhány hang egyáltalán nem szólt. De mégis zongora volt. Eljátszottam Veresnek néhány dallamot, és el is énekeltem franciául. Vártam a hatást. De Veres Laci így szólt. Azt nem ismered, hogy felvörösök, proletárok. Ha ismernéd, akkor nagyon csendesen játszott. Ebben a pillanatban szélesen tárold ki az ajtó, besencihad nagy lépedbe. Maga zongorázott garai. Felugrottam, vigyázba kaptam magam. Teljes tüdőből fújtam, üvöltve, ahogy szabályos. Hadnagy úrnak alázatosan jelentem, én zongoráztam. Igen, szépen zongorázik. Átvillant az agyamon, hogy a hadnagynak nem lehetnek túlna zené igényei. Igyekszem, mondtam. A hadnagy vereshez fordult. Eltűnni. Veres torka szakadtából kiáltotta. Ismétlem a parancsot, eltűnni. És eltűnt. Tehát kettesben maradtunk Besenci hadnagyúrral. A magam részéről szívesebben maradtam volna együtt egy bengáli királytigrissel vagy egy nilusi krokodillal. Kevésbé lettem volna feszélyezett. Szóval, Garai, mondta Torkát köszörülve a hadnagyúr, maga zenész. Még csak a tanulmányaimat folytatom, feleltem. Ne szerénykedjék, így a hadnagy. Éppen ilyen emberre van nekünk szükségünk. Bajtársiasra, vidám kedélyűre. Álljon csak kényelmesen, pihenj! Jobb lábam előre csúszott, feloldottam a feszes vigyázálást. Üljön csak kényelmesen oda a zongorához, és játssz el nekem azt a szép magyar notát, de igazi magyar lélekkel, magyar szívvel. Hogy azt mondja, de a ti utcára fényesebb a csillag! Hadd nagy úrnak alázatosan jelentem, tessék csak dalolni! Magamba szurkoltam, hogy milyen hangnemben fogja elkezdeni, de szerencsém volt. Ámolban kezdte, kedvenc hangnememben. Nos, ezt megúztam, gondoltam, nincs itt semmi baj. De az utána következő nótát Fizdúrban intonálta a leendőtábornok, és ez a hat keresztes hangnem már nem az én életelemen volt. Vakmerű elhatározással lejjebb mentem egy hanggal, és E-dúrban kísértem a hadnagyot, ami egyáltalán nem volt rá hatással, és amikor még egyet fordítottam a dolgon, és D-dúrban kísértem, gyönyörű terc alakult ki közöttünk. – S így nem csoda, ha a végén a had nagyon felkiáltott. – Ez igen, nagy művész maga garai. – csak ott tartanék. – Mondtam, és felugrottam volna, hogy tisztelegjek. – Ne ugráljon, kiáltott hagynagyuk. Várjon egy kicsikét. E szavakkal kisietett a kantinos szobájából, majd baros üveggel a kezében újból megjelent. Fél óra lefolgása alatt mindketten jó hangulatban torkunk szakadtább Szegény jó Cerkovic bácsi büszke lehetett volna arra, hogyha hallja meg dicsi ülését. Asszonykám, adj egy kis kimenőt! Bözsi ne sírjön, hulló fa levél, mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk! A hat nagyögynekamba borult. Szolgálatban bős paraszt vagy továbbra is, Imre, de a kettesbe vagyunk, Imrékém, egy testvérek vagyunk. Az apád isteni, te mafla te aranykezű művész! Szombatestére kamuri csinálunk a gellértben. Még sohasem láttál annyi lampaszos, töltsd amennyi ott lesz. És te fogsz nekünk zongorázni, émre, te büdös paraszt, te aranykezű fővaros. Pszt! Elárulom neked, mi van a minősítésedet, büdös paraszt? Jó kedév, igyekvő, kicsit lusta. Bajtásias, értelmes. És még ez is oda van írva. Itt a hadnagy teljesen rám dőlt, hogy támogatnom kellett. Mester lövész bojta, ki aki Nem voltam elég részeg ahhoz, hogy örüljek a minősítésemnek, de úgy tettem, mintha büszke lennék, és újból haptákba vágtam magam. Pihenj! kiáltotta Besenci hadnagy. Most kavillának dalulok. Azt mondja, hogy a pő a pettyes sőhedek a Annak a szébe villának a fekete hajára. Milla, milyen dallamosan csendül a neve, és szerelmes bele ez a fiatal fatuskó. <gül> Szerelem. A párizsi metródó hosszagát éreztem. Ott jártam Párizs háztetői alatt majd a klisire repültem. Wallah, leszem a törz. Képzeletben újból a birkózó sátorban feszítettem. Monsieur Chessah, champion de angry, nem messzetőre mérik szobor testén egy vékony trigó, keble látványosan megfeszül, átölel, ajka, ajka mon. Éreztem, hogy itt vagy, avagy én vagyok ott. Hm, csak itt lennék a laktanyában. Mit számít másfél ezer kilométer? Nincs tér és nincs idő. Mi mindig együtt vagyunk, majd a halálban is. Ó, talán találtam volna rá módot, hogy együtt maradjunk. És az ügyeletes hangját hallottam. Varai határőr, a látogató szobába. Igen, látogatónap volt. Talán a szüleim, talán valamelyik nővérem. Hiszen alig ismerek itt Pesten valakit. Vajon ki az? Vigyázva vágom magam. Hadnagyúr, alázatosan jelentem, a látogató rendeltek? De a hadnagynak ordíthatok. Lábai széttárva egyik karja a széktámláján, feje a mellé. Alszik, még hortyog is. A Belénvert reflex működni kezd. Szabályosan letisztelgek az alvó fiatalember előtt, és rohanok lélekszakadva. szakadva. vár rám? Ahogy elfutok két géppuskát tisztító fegyverszaki őrvezető előtt, csodálatos sejtéssel felmerült előttem a drága asszony képe. Amikor belépek a látogatószobába, már nem lep meg, hogy elegánsan, utiköpenyesen, édesanyám oldalán, ragyogó, mosolygó szép szemeivel ott áll Mérik